e më bërd. Në dërësin e kalum, në sirën e Rasulullahit sallallahu aleyhi vësallem, fëllëm për filimin e shpaljes edhe për gjendje në pengamerit sallallahu aleyhi vësallem në shpelen Hira. Edhe të reguam pas te më vonë do të të në filim të shpaljes si i ka ardhë Kanar dha jetët e surës muddathir Ja iuhel muddathir Qum fa endhir Dë thoto Himbulu wa rasim bështihel Ngrihu për të thir Osa jeti wa endhir Ashira të kell aqrabin Dë më thonë thiri Thira familjen të ndër më tafëd Edha jeti Ku ga thonë Allah Fasda' bima të maru Wa a'ridh anil mushrikin dëthot, thueje haptas atë për të cilin urdhrohesh, edhe e, le, praktisi i mushrikt, ose lej <coughs> anësh mushrikt. Dëthot, të gjitha këto ajete, kër i kanë zbrit, për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, aj është ngrit, dëthot, me seriositet, edhe me vendosmëri, që të athoje për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe normalisht i ka braktis e, i dhujtë dhe i dhujtartë edhe ka tregu se feja tyre është gabim por ka thirë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem në teuhidin e pasër dhe ka sëqeru realitetin dhe esencën e islamit Kërkureshët e kanë pa këtë thirje të bekuar, më thënë të cilën ata e, e kanë uryer në realitet edhe kur e kanë pa kur i kanë pa gjurmët e saj, kur e kanë pa ndikimin e kësaj fidhje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë filluar me metoda dhe mënyra të ndryshme ta pengojnë dhe ta ndalojnë e, davetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në mënyra të ndryshme e kanë luftu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhduar të i thrasë e njerëzit në të uhid, edhe kureshët, në më thënë, kanë vendosë me metoda të ndryshme disa nëzitëse, disa friksuese, që ta pengojnë pëngamerin sëllallahu alaihi wasallim nga kjo rrug. Tregumë në mësimët e më parshme se kureshët në atëko e kamë thirë vetë vetën në këmsë dmthan e kuptimit të cilës është se kanë qenë shumë të fortë në fe, do thotë kanë pas ftuçishme ose kanë qenë shumë fetar, se edhe gjithashtu e kanë dalluën veten prej të tjerëve, se kanë thonë ne jemi banor të haremit, jemi e komsi, do thonë të shtëpisa Allahut subhanallahu teala. E kështu me radë do thotë kanë kanë pa një vlerë të veçantë për vete, edhe e kanë quajt veten më fetar se e, të gjithë të tjerët. Prandaj kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka filluar të tregojë se feja e tyre është gabim, edhe se duhet ta lëna atë fe dhe ta ndjekin vetëm tauhidin, dhe të ninstrohen vetëm Allahut subhanahu wa taala, atëherat ata e kanë armiqësuar edhe më shumë. E, Edhe në kohën tonë është e njash me gjendja në vendet tona, aty ku njerëzit e logaritin vetën se janë më fetar e shifë një përshonë të në këtu në Maqedani gjithmonë një logaritës se janë më fetarë se vendet tjera shqiptarëve prandaj e, subhanallah në një farë mënyre është dhe ma vështir për hapja e sunetit pastër, të pastor të pengamerit sallallahu aleyhi vasallem edhe në rajone të ndryshme edhe këtu tanë, aty ku llogariten edhe më fetar njerëzit edhe më vështirë është me me hidhë të thithja e pasër në sunet, në tauhid dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu kurësot kanë pa kërcnim për interesat e tyre, sa ata për vetë këti aspekti që e kanë bëgarit vetën ma fetar, në gjithashtu edhe kanë pasë përfitimet më dha pre asaj që kanë qenë banor të haremit. Edhe idhujt ma të më dhaj që i kanë pasë aty, e tjera, e tjera, dhe të kanë pasë interesat ndryshme. Tash, kjo thirja për nga Merit Sallallahu Aleyhi Vesellem, ata kanë, e kanë dje si kërcnuese për interesat e tyre. Prandaj kanë filluar me metoda të fillihura dhe me mënyra të ndryshme, ëh me të cilat kanë pas qëllim ta pengojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ta ndalin davetin e tij. Në fillim ata janë drejtutë ëh xhaxhai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Talibi, edhe kanë dashur si përmesti, do thotë të ndikojnë të për nga meri sallallahu aleyhi vasallem. Edhe i kanë thonë, O, oh, Ebu Talib, djali i vlajtë tanë, për najshan idhujtë tanë, të avuruarit tonë, për naj qërton fejnë tonë, për naj logaritë, dëmë thënë, naj nënsmonë intelektin tonë, edhe thot se pavallarëtun janë të kanë qenë të devijuar. Edhe kam thën prandaj ose ndalet ti, pengoje, do të thon që mos mos vazhdoi kështu, ose lirona ne çe ta çe ta vrasim, do të thon. Sepse butalibi ka qenë një prej e, asaj Paris më transhisme ose prej elitës, do të thon të kurejve edhe ka pas pozitë shumë të madhe, ka pas pjekuri, do të thotë kurejset e kanë respektu shumë, edhe i kanë dhënë përparësi në shumë çështje, prandaj edhe nuk kanë pas mundësi, gjithashtu nuk kanë marr guxim kundër tij, do të thonë që ti kundër vihen. ë edhe qëo, sër si që ç kemi të përmend ndoshta ka qiën prayurzis Allahu subhanahu wa taala që Ebu Talibin e ka ba mosbësimtar që të mbetët dëmë thonë aji në fejnë tyre edhe të mbroj pengamerin sallallahu aleyhi wasallem në mënyrën matëmir se si kur të ishte ba musliman e Bu Talibi të kishte hinë fejnë pengamerit sallallahu aleyhi wasallem atër e të da kishtin pas matë letë në të të të të se aji ka shku në tabor tjetër të cilin ata janë duke luftu Edhe dhe ta kishin, atërën nuk do t'i kishtë pengu kërëspekti dhe pozitë e kështu me radhë po përderisa ka qenë në mesin e tyre dhe ka qenë me pozitë shumë të madhe dhe peshë shumë të madhe në mesin e tyre e, dhe thëtë nuk kanë mërë guzim që ta sulmojnë wasallem, për nga merin sallallahu aleyhi vësallem përderisa e butalibi ka qenë në mbrojtjet të ti sëpse e butalibit Allahu ja kanë bush zemrën me dashuri ndaj për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem, normalisht me dafshuri natyrore, dhe thëtë sigur të qka e do dikush vlau në vetë ose djallin e vlau të në kitë rast, të cilin aj e ka rritë, është kujdes për ta, dhe thëtë e ka dashtë shumë. Nuk e ka dashtë me dafshuri fetare, shërjatike të cilin e kemi obligim, dhe më thënë me dashtë për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem, Së si kur ta kishtë dasht si pengamer Atëherë normalisht dhe ta kishtë pranu fene ti Aj nuk e ka dasht si pengamer Për e ka dasht si ta fërmin e ti Si, si fëmien e ti dhe thot të cilin E ka ridhë dhe është kujdes për ta Edhe e ka njovë dhe thot për e, Trimrin, për mencurin, për e, burrin Që e ka pas për sinceritetin e kështu më radhë Për nga meri sallallahu aleyhi vasallem Prandaj dhe thot kjo dasurie madhe natyrore <clears throat> dhe të ka qenë shkak që aj të ambroje në atë mënyr dhe pa kushtëzim dhe më thënë e ka ambrojt pa rezerva për nga merin sallallahu aleyhi wasallam dhe kjo i ka pengu shumë kureshët prandaj dhe të kanë fillu e, për, për si që thamë dhe më thënë nuk e ka dashë si për nga mer, mer prandaj nuk e ka pranu fen edhe të uhilin në të cilin ka thirë për nga merin sallallahu aleyhi wasallam sepse si që është transmetu Për nga meri sallallahu anin selim është kujdes sumë, edhe aje ka dasht me dafsuri natyrore dhe të minxën e vetë. Pranda aje është mundu sumë, është përpjek edhe është kujdes që aje të pranoje islamin edhe të pranoje të uhidin edhe i ka thonë sumë shpesh o minxë, o gjagja, Thu i la i la he i la la Ka thënë, thuj e vetëm këtë fjalë me të cilën unë do të kemë mundësi të ndërmjetësoj të zotin për ty Dhe thët e ka lutë në mënyrat ndryshme, mirë po, nuk, nuk e ka pranu fejn e penga merit sallallahu alim sallem Dhe nuk e ka da është fejn e penga merit sallallahu alim sallem Po e ka da është atë sigur që ka thamë si djal vlaj ose sigur fmi të cilin e ka rritë edhe kjo është prej urtësisë Allahu subhanahu wa ta'ala ka than Allahu wa rabbu ke jakhlukuma jashau wa jakhtar dhe të Allahu, zotë jyt kryon dhe zgjedh që të doj aj dëmë thëmë kan ardhë kërë ishitët e ebu talibi edhe i kan jananku për ta dhe për thirin që e ban për nga meri sallallahu aleyhi wasallam E, edhe në këtë për këtë qështje përmendet një hadith i njohur se kur ebu talibi e kathirë për nga merin sallallahu anjim sëllem edhe i ka thonë se populli o të pëthojnë kështu kështu edhe duen kështu kështu thuhet se për nga merin sallallahu anjim sëllem ka thonë nja am në më thëno gjagja wallahi nëse kishin, ma kishin vendos djelin në kraun e djadht edhe hanën kronën e majit, çita lakit fe, përpara se ta plotsoj Allahu ose ta lakit fe përpara se të vdes, do thot nuk do ta kisha bën. Do thon nuk do ta lakit fe deri në vdekje, ose do ta ndihmoj edhe do ta do të luftoj për këtë fe derisa të mbisundojë edhe derisa ta ngri ngris Allahu, do thon derisa të dominojë mbi fe të tjera. E, pra si ka thane dhe nëse i kishin bërë kure ishitët këto mre ku liqës mund t'i bëjnë unë e prap nuk do t'a kisha lën këtë fe këj hadith me këtë tekst nuk është sahih e, sepse këtë më thane ka transmitu i bën ishaku në sirë mirë po këj hadith ka ndërprerje në sanad do të thonë që e bën hadith të dobët. Ë me kuptim të ngjashëm është transmetuar tjetër hadith, të cilin e kanë bë Hasan Sumdietar të thelluar, do të thonë në diturinë e hadithit, siç është Hafidh ibn Hajar, e, Busiri, Sheikh Albani e të tjerë rahimahumullah ku thon se kur e, Abu Talibi ka fol pejgamberit sallallahu alei ve sellem dhe ka lut që ta lëjë këtë fë dhe këtë thirrje atëher pejgamberi sallallahu alei ve sellem ka çajtur ka çarr e ose ndonjësa transmetimi thotë se Abu Talibi e ka dërgu Atilin djalin e vet, Axil ibn e bitalib që di klasa pejgamberit sallallahu alei ve sellem Uh, pastaj uh, është uh, kardë nga meri së rëllohën e së në më të minxaj vetë Edhe a i ka thonë uh, se populli jotë pretendojnë se ti për i shqetson Edhe nuk për i le të qetë në vendin ku të bohen edhe në vendin ku ata lutën Prandaj në dërprit e këtë shqetsim dhe thot se atëherë për nga meri sallallahu në në selim e ka ngritë shikimin ka qieli edhe i ka thonë minxës vetë edhe atyre që kanë qenë rëfti i ka thonë a shikoni këtë djelë, a të kanë thonë po ka thonë uh, unë, dhe thotë kjo është shprejhje pak e ndërlikuar, ju ka thonë se a kanë mundësi këta kurëshitët që të skojnë deri te dielljave të, të marrin një një negoc, domethënë se ni të ndezin një qiri për të dielli. ë atë sa kanë mundësi ata ta bojnë kët, atë kam unë mundësi ta lë kët fë, domethënë me me kuptim ë janë këto fjalë do thotë që nuk ka mundësi asnjëherun ta laf fën, ta lë kët fë, kët thirrje për të cilën më ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe talakit të uhid për të sinim ka urdru Allahut i thres njerëzit në ta, nuk ka mundësi në asë një mënyra dhe në asë një rast, atësa dhëtë kishin pas mundësi këta që të shkojnë të marin prej djelit të ndezin dhe më thënë një qiri ose një pishtar. Dhe thëtë ata, kurejshet e kanë logaritë se të nga meri sallallahu anim sëllëm për ishtë qëtësën, edhe edhe prandaj do të them e kam quajt shqetësim edhe se nuk i kalon rehat do të them nuk i kalon qet në faltoren e tyre kur janë foll, kur janë lut ose kur kanë bój padet as në tubimin e tyre kur janë tubu për mbledhjet e tyre. ë do thotë kështu pas këtyre fjalëve edhe pas kësaj vendosmërije që e ka të regu për nga meri sallallahu aleyhi vesellem Ebu Talibi gjithashtu është vendosë dhe ka than se të vërtetën e ka than biri vlaut tim do tëtë edhe të ka vendosë edhe që të ambrojë deri në vdekje për pa marë parasysh se e, për nga meri sallallahu aleyhi vesellem dhe më thëmë nuk e ka lanë këtë fej pra kër e ka pa edhe aj vendosmërije për nga meri sallallahu aleyhi vesellem edhe ai ka edhe Ebu Talibi do thotë ka qenë vendosur qita, e, mbroj. E, edhe, si që tham, thot, Allahu, ta mbrojë. Ëh, edhe siç pam, do thotë Allahu subhanahu wa taala ka dash që Ebu Talibin ta laje në kufër, edhe ai nuk i ka besuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ëh se prej xhazallarëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë qenë e nant, s'it'i kemi treguar në sira se Abdul Mutalibi ka pas 10 ditë. E prej këtyre xhatallarve, islamin ose spalljen e kanë arrit katër. Dy prej tyre kanë janë bërë musliman, kurse dy të tjerë nuk janë bërë musliman. Ata që si janë bërë musliman janë Ebu Lehebi dhe Ebu Talib edhe për këtë nuk ka dyshim se si janë transmetimet e shumë të sahiha, edhe pse shihat mundohen, rafidit domethën mundohen e, të thonë se Abu Talibi ka qenë musliman. ëh e vërmendin disa ndodhi ose disa prallat që çka i kanë librat e tyre. Ë mirë po skuadosim se Abu Luhebi dhe Abu Talibi kanë qenë mosbesimtarë dhe kanë vdekur në kufrë, mirë po dalimi me styra është i madhë se Ebu Lehebi ka qenë që e ka luftu e dhe ka shqetsu e dhe ka pengu për nga merin sallallahu a.s. gjithë nja edhe për ta ka zbrit surë e cila du të ledzojt dherin ditën e gjykimit e, që të regon se aja është në dënimin më të ramë, kurse për Abu Talibin ka thonë për nga merin sallallahu a.s. se Allahu i ka leju të ndërmjetsoje për ta, bënjë shefat, që është shefati veçant për për për nga merin, sallallahu aleyhi sallem, vetëm për e butalibin. Edhe, aj shefata është për që t'i ja, letësojt ati dënimi, që t'i edhe, dëmë thanë në, e, si me thanë në fund gjenemit, ose në shkallën më të naltë, ku është vetëm, dothat në dënimin më të lejtë, vëllahu aleyhi sallem. Kurse dy, dhe xalartë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e pranoi islamin janë Hamza dhe Abbasi radhiyallahu anhuma. ë Allahu gjithashtu ka treguar për Abu Talibin në Kur'an, siç thonë disa dietar me lidhje me ajetin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Domthan se ata E, peng, e pengojnë prej tij, eve largohen prej tij. Do thotë disa dietar të tëfsirit kanë thënë se është për qëllim e butalibi këtu, pra kur fol kur flet këtu Allahu për mosbesimtar, që ata pengojnë prej tij, do thonë pengojnë mosbesimtar të tjer, pra e mbrojnë pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem dhe i pengojnë të tjer që të jafrohen përdo një dëmtim, vejen eune anhu edhe largohen prej ti, dhe thot nuk e pranojnë fejnë ti. Dhe thot disa predjetarve kanë thonë se këj ajet është për Ebu Talibin. Dhe më thonë, prapë këthejemi, se metodat që në fillimi kanë përdor kure i shqitet për ta pengu davetin e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, është kjo, duhet të kanë shku për mes Ebu Talibit pasi no, Malik. Malik, ms. Malik, ms. E, me që kanë afersi, e me kanë pa këtë afërsi të Ebu Talibit me pengamerin sallallahu alim sallem kanë mëndu se aj mundet me pas ndikim duhet të kanë mëndu se mund të ndikoj edhe pengamerin sallallahu alim sallem ta ngoj edhe më thënë të i bindet Ebu Talibit se ka pas mingë e kështu me ratë ë disa në disa transmetime thuhet se ata kanardh kurësi të Tevut Alibijve kanë kërcënuar. Ëve kan, kan thënë se ne të ndalum, ne domethën turrë rum që ti tan dalojse ë këtë djalën e vllaut tam, për i kësaj që po bën, mirë po ti nuk e bare, pastaj janë janë kërcnu kështu e kështu. Këtë jan transmetime të dobta disa janë prej llojit të ndërprerjeve në sened që quhen muadal do të thonë që ka ndërprerje shumë të madhe që bëhet hadithi shumë i dobët pra kjo është me, metoda e parë që e kanë përdorë ata kur i citot për tatenguve nga merr sallallahu anselem ka qenë për Mehmet se Butalipit për si me metodë nxitëse. Do du thot duke e nxitë Butalipin që ta bëjmë kështu, t'i japim kështu e customer-at. ë Mirë po kjo metodë nuk ka pas sukses. Kam përmend përmenda gjithashtu edhe një transmetim se i kanë thonë Butalipit na lejon na lejo ti që ne ta vrasim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edan vend ti do t'ta japim Amara ibnul Walid ibnul Mughira. Kam thënë thotë se ata kanë menduar se çka shkaku pse Abu Talibi ka shumë dëgoj nga Merin sallallahu anhu sallam dhe kanë thënë se është për shkak të trimërisë dhe fuqisë së tij. Prandaj që Amara ibnul Walid ibnul Mughira ka qenë prej djenëve më të bukur, më të fortë dhe më të rima, pra nda i kanë thonë në vend Muhamedit dhe të ajapin ketë, edhe tina lejo që të avrasim Muhamedin, sallallahu aleyhi wasallem, mirë për gjithashtu edhe kjo nuk është sahi, nuk është transmitim isakt. Kër kjo metod nuk ka pasë sukses, për ta pengu për nga merin sallallahu aleyhi wasallem, atëherë, kurrsat kanë vendosur që pengesën ose pengimin e davetit pejgamberit sallallahu alejhi vesellem ta bajnë me shpifje edhe me trillime, me akuza të kota. E kanë akuzuar se kanë e kanë shpif, i kanë shpif pejgamberit sallallahu alejhi vesellem se ish mendur, kanë shpif se është magjestar, kanë shpif se është gjenestar kanë thonë gjithashtu se a i po bje pra Allah ose të regjime ose se i thonë legjenda të popujve të më herë shumë e kështu më radhë si që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kuran wa kalu ja e juhëllëdhi ja, nëzile alejhi dhikru inë në kele me gjënun i kanë thonë dëthët kanë thonë oti të cilit i ka zbrit Kuranit i, i e i qmendur Gjithashtu kanë thënë si thot Allahu subhanahu wa taala wa yaquluna innahu la majnun. Domethën ata kanë thënë gjithashtu se ai është i çmendur. Gjithashtu një tjetër ajet thot wa axhibu an jaaahum mundhirun minhum wa qala al kafiruna hadha sahirun kذاب. Edhe kanë thënë uh, thot ata u çuditën, domethën nuk uh, jo erdhi diçka e papritur që pejgamberi i cili i qërtonë, dhe më thënë, erdhin nga mesi i tyre, prandaj, mos besimtartë, kanë thanë, kjo është magjistar gjenjeshtar. Në gjithashtu, thëtë Allahu, idhja kullu dhalimune, intet të biune, ille ragjulem meshura, thëtë gjithashtu të padrejtit, më thënë, mushrikt, zullum qartë, kanë thanë ju, pëndiqë një njeri, të cilit i është dëbër magji, dhe më thënë, Gjithashtu kanë thënë se është i qmendur Ose se i është ba ma gji Ose se i kanë ardë gjindë Dëmë thënë e kanë okupu e kështu me radë Edhe këto shpifje Edhe këto akuzat kota Kanë vazhdu me lojet e mdryshme Pra, si që përmendet në disa jetën kuran Thotë Allahu akallet këa firune He dhe sa hirun kët dheb Pra mos besimtarët të thënë Kjo është magjistarë gjenjeshtarë. Wa kalle lëdhine kefaru in hadha illa ithkun iftëra. Pra ata që nuk besuan, than, kjo është vetëm shpifje, që aje ka shpifje, ka trilu. Wa aanehu alejhi kaumun e kharun, edhe kam than, ati kan dihmu disa njerës të tjerë, dhe më than që ta formuloje kuranin faqat jau dhulman wa zura fatallahu pra ata solën pa drejtësi dhe falsifikime do të thon gënjeshtra të shumta pra gjitha këto për ta për të penguar njerëzit prej pranimit të së vërtetës wa qalu asatirul awwalina pra fa ata than këta janë legjenda të të parëve i këtë te beha fehiatum la alei bukratan wa asila dhe të taj i ka shkrujt prej dikuit edhe dikush ja dikton ati më ngjese mbramje dhe më than se këto janë vetëm pralla të herëshme që i kanë than po hujtjer që i atregon dikush ati dhe dhe më than a i vetëm i transmiton si legenda gjithashtu kanë thanë për pengamerin sëllë Allahon e mselëm se këy kuram nuk i ka ardhë prej Allahut për ati akamsu dhe njeri. Kan thë, thotë Allahu, wala qad na'lemu anna hum yaqulun, innema juallimuhu besharun. Dhe më thënë, thotë Allahu në edhim, sa të thon, ati yamsoj Kur'an për njeri. Ose njerëz, beshar. Thotë Allahu, lisanu alladhi yulxidun e ilaihi a'jamiyun, wa hatha lisanu n'arabiyun mubinë, tra gjuhë e atij për të cilin ata thonë, sepse e kanë përmendin, kanë prej, se kanë thonë për Yemeni ose për një vend i tjetër, ëh, kanë thonë se ai jamson Kuramin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot Allahu se gjuhaja e atij për të cilin këta flasin është e huaj. Kurse kjo është gjuhë e pastër edhe e qartë arabe. Donë të thonë gjuhaja gjithashtu E kurani të ka qenë shumë e fuqishme, edhe kurejshët, që ka qen në qenë ndër më të daluarit, të më thënë në oratorije dhe në fuqin e gjuhës, nuk kanë mund të ta sfidojnë kurani, edhe nuk, nuk kanë mund të cilin të shka me të cilin të ta këshin rëzu kurani në një farë mënyre. Se ata, dë më thënë, prandaj, ata edhe e kanë ditë se kurani është shumë i fuqishme, në aspektin gjuhësor edhe kanë thonë se po emësën dikush i ashtëm kurse e, kjo është përgjigje pre Allahot që ata nuk kanë mund të i kunder përgjigje e, prej metodave gjithashtu që ka i kanë përdor është talja, du më thënë janë talë në fengamerin sallallahu ane sallem edhe e kanë nëndshmu e, e kanë përqesh e kështu meradh Kër ka, ka lupë nga meri sallallahu alim sallam, ose besimtartë, kanë qeshë, kanë ba me shenja, dhe më thënë, përqeshje dhe e, talje, edhe janë burë, dhe më thënë, me vetët e tyre dhe janë tregu të, të mëdhenjë, mëndje mëdhenjë për para besimtarve dhe për para për nga meri sallallahu alim sallam, edhe gjithashtu kanë thonë se këta, këta njerës janë që kanë devju, kanë silë fetrej, në të thën kan devju peri prej feston si thot Allahu subhanahu wa taala wa idha raawhum qalu innaha ula ila dallun do thot kur i kan pa besimtar kan thon kta jan te devjuar num fun se ata fen vet kan llogarit sakt edhe te drejt prande kan thon kta sahabet edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jan të devijuar. E, gjithashtu ka thënë Allahu: "Wa idha ra'aka alladhina kafarū in yattakhidhūnak illā huzwā." Do thot kur të shohin mosbesimtart, ata pra nuk kanë tjetër qëndrimot ose tjetër sjellje ndaj teje përveç se të përçeshin ose të nënçmoin. Edhe thon: e hadhe kuru ali thon "A hadha alladhī yadhkuru ālihatakum?" Thon akursta i skapoi përmendj ta adhurorituar, domethan a këpë, a këpë nëmsonse nuk duhet na ti adhurojmë këta idhujë këto merra. Pra kjo për nënçmim edhe për përcjesit pejgamberit për sallallahu alei ve sellem. Vet thot Allahu wa hum bi dhikri rrahmanihum kafirun. Kurse ata e mohojnë të gjithë muslimsin. Domethan ata thonë a këpë nëi përcjes ata ta adhurorit ton kurse ata e mohojnë Allahu subhanahu wa taala do të thotë që është më ma e madhe. Kur i thirrë kur thirrën njerzit në hak ata bin do të thonë e madhrojnë batilin. Edhe thonë siki që në ai përcyes këta ne ska jadhrojm evliat ton ose imamat ton filanin filan Ebu Hanifën, sipas që se të kutubin ai ka vdeq shahid, do të thonë për këtë ve. A kur ju thuhet Pengameri sallallahu në sëllem, sahabët, du më thënë, diqeni sunetin e pengameri sallallahu në sëllem, të halifeve të drejtë sahabëve përgjithsi, ata nuk i kushtojnë rëndësi kësaj. A kërë i përmenden, du më thënë, ajo si qëtojnë histori, historia e përserit vëtë vetën, se ata, du të cikur kurejsht e mekes, që janë talë, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me besimtarët edhe kam thënë a këta janë ata që po i nënshmojnë zotat e tyre, adhuruesit e tyre, kurse në anën tjetër thonë ata kanë bërë diçka, kanë bërë atë që është më e madhja, që nuk i kanë besuar Allahut ose nuk e kanë vërcu Allahun në adhurim, po i kanë bërë shirk. Do thotë se si ka thënë Allahu pra kurthsohin in yetehidunaka illa hu subha do sa ata vetëm tallen, më teje nuk kam tjetër qëndrim ndaj teje për vetë tallja. Edhe thon ehad eh alladhi yadhkuru alihatakum, do të thonë a ky po i përmend pra a ky ju um ndalon prej të adhuruarëve tuaj? Ku humbi dhikrin Rahmanihum kafirun, kur sa ata kur përmendet i gjithëmshirshmi Allahu, ata janë mosbesimtar. Do të thonë nuk i besojnë Allahut, pra me tauhid edhe talen me të dërguarin e Allahut sallallahu aleyhi ve sellem gjithashtu thot Allahu vë idhara auke injet të khidhuneke illa huzua pra kur të shohin ata vetëm talen edhe thonë e hadhe lëvibë atë Allahu rasula dhe thotë a kete ka dërgu Allahu të dërguar pra për nëndëshmin edhe thotë gjithashtu thonë In kadele ju dilluna An alihëtina leula An sabërna alejha Edhe thë, dhe më than Do të na kishtë e largu prej të avruar veton Sigur ne mos tishim të drueshëm Më than, të paluhatëshëm Vëse u feja alemune Hina jeraunë l'adhebe men e dallu sëbila Kur se ata, kur ta kursa shohin dënimin Atëherë do ta kuptojnë se Kush ishte në rrug më të dhe vijuar E, gjithashtu prej atyre rasteve Ka ardhë Një grua të pengamerit Sallallahu aleyhu ve sellem Si, du më thënë, me talje dhe me përqeshje e, Ndaj pengamerit Sallallahu aleyhu ve sellem Në atë ko, kur është ndërprej shpalja Edhe i ka thënë O Muhammed Shpresoj që shëjtanë një jëtë të kaljant Dë më thënë, nuk, nuk po të shqetson ma <coughs> Edhe qoftë po e shoh se nuk ka nuk t'ka bovezvesë për një dy tre ditë. Domethënë kjo ka qenë një <coughs> do thotë mosbesimtare Qafira që shtall në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë mënyrë e ka thujt Xhibrilin alayhis salatu wassalam, shejtan, wallahu yadh billah. Prandaj pa, pas këtij ndalljeve mas ndërprëdjes shpalljes Allahu e ka zbrit surën Duhha, thot wed duha, well lejli sege, pasha pasha ersohet, wed "Wa ad-duha wal-layli itha saja", do të thotë pas paraditën edhe pas natën kur errësohet, ma wa'adaka rabbuka wama qala", do thot zoti yt as nuk të ka lanë, as nuk është larguar prej teje. Gjithashtu në Sahihin e Buhariut, rahimahullah, përmendet se Abu Xehli ka ardhur E, ka artë e për nga meri sallallahu alëm sëllim dhe i ka fol do thëtë, kur ka artë e për nga meri sallallahu alëm sëllim e ka qenë duke fol duke ju folur njerëzve edhe a i ka artë aty paratyre edhe ka thonë nëse kjo është e vërteta, o oh Allah nëse kjo, që ka pëthot kjo është e vërteta atëherë në lësho gurë prej qilit ose nësil, nësil një dënim të randë do thotë de gjithashtu e ka pa po për për çështje dhe për nencimin siç pat Allah subhanahu wa taala wa iz qalu pra kur kanë thonë ata mosbesimtar për siç transmetohet do Buhariu se ka thënë Abu Zehli kanë thonë allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amtir aleina hijaratan min as-samaa'i aw atina bi'adhabin -adhabi, bi aleem do thotë kanë thonë o allah o zot nëse kjo është e vërtetë, prajteja atëherë analizon edhe gur për qiellit ose na sill një dënim të dhëmshëm ose të rand. ë do thotë mushrikët nuk e kanë besu këtë, as nuk kanë besu se mundet me ardh që dënim që e kanë kërkuar, as nuk kanë besu se kjo është e vërtetë. Prandaj do të të kan thon në këtë mënyrë Pas të e thotë, Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma ken Allahu li ju addhi behum wa antëfihim, pra Allahu nuk do t'i dëmohja ta për deris ati je në mesin e tyre. Wa ma ken Allahu mu addhi behum wa hum jes takëfirun, dhe thotë, Allahu nuk i dënon ata për deris ati kërkojnë falje. Do thotë, me këto mënyra kanë vazhdu kurejshët me qëllim që ta pëngojnë thyrjen në të uhid dhe thyrjen në hak dhëmë thënë në adhurimin e Allahut nja e, gjithashtu është transmitut e, imam Ahmedi transmitan imam Ahmedi në musnëdin e ti me Sened Hasan edhe gjithashtu të tjere kanë transmitu se njëherë kurejshët kanë qenë në Hidzër dhe thëtë Hidzër është Ajo pjesa e rëthume e qabës me një murë matë vogël, që e shifni. E, kanë qenë aty të të, të bumë edhe ka ardhë me nga meri sallallahu aleyhi vesellem e, për me ba të vafë rëth qabës edhe ka fillu dhe të me ba të vafë kur ka kalu prantyre ata e kanë, kanë nëndshmu edhe e kanë përqesh edhe e kanë shahë Për pengameri sallallahu në nësëllëm ka kaluë, ka vazhdu të vafin. Edhe herën e dytë, kur kam rinjë aty, gjithashtu e kanë shakë, e kanë përqeshë, e kanë nëndshmu. Dhe pengameri sallallahu në nësëllëm ka vazhdu. Herën e trejt, kur ka ardhë, gjithashtu e kanë qeshë edhe e kanë nëndshmu. Atëherë pengameri sallallahu në nësëllëm ka thanë, e ma welle dhi nefsi i bi biedi hi, dhe të pasha atë në dorën e të cilit është shpirti imë, Lajet djtukum bil zabh, domethan dhe unë kam ardhur për me ju ther, me ju pre. Ather janë friksusum koreisë. Domethan kjo ka qenë gjithashtu për mujizave të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, do të thotë deri në atë moment ata kanë qenë me mburje dhe me e kanë ngrit veten më lart. Edhe e kanë nënsmu pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem mirë pa kuria ka thënë kët fjalë, janë jan të merru shumë, edhe janë friksusur, edhe i kanë thënë o oh, Abdul Qasim, ne do të thot kemi ditë të njohim ti se je shumë i mirë këtu me rad, edhe kanë thënë nuk prarti nuk je njëri i keçë dhe i ashpër. Ne me skimin e skimin e Amit, vet nat moment janë friksu, edhe kanë kërku do thotë janë po stroq pra për profetin e namedin sallallahu alejhi wasallam edhe ja kanë përmend këto tmira që i ka pas pejgamberi sallallahu alejhi wasallam edhe i kanë thon se mos na mos na mos na prej, mos na mit. Prej atyre metodave që ka i kanë përdorur për nënçmim, pra që nënçmimin edhe për çesjen edhe tallin nuk e kanë përdor vetëm ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, po edhe ndaj sahabëve gjithashtu, i kanë nënçmu sahabëve dhe si që e dim shumica e tine kanë qenë prej matë varfërve ma, kanë qenë robë të më parëshëm robër dhe më thonë edhe kanë qenë prej familjeve të varfërve kështu me radhë edhe ata i kanë nënçmu në këtë e, aspekt edhe gjithashtu është ka ardhe në transmitim se i kanë thonë kureshët ne nuk duham të ulemi me Suhebin, me Bilalin, me Khababin, do tëtë të këta që kanë qenë rober ose kanë qenë të huaj shka së kanë pasë me ke kur gjo Suheber, Rumi, Bilal, El Habashi e kështu me rav i kanë thonë ne do, do të dëgjojmë ti, ti mirë po ti largoi këta se na nuk ulemi ne jemi elita kureshitve nuk mund të ulemi me këta se kanë qenë tani dië europë r ose janë më fukara këtu më rad. Edhe kanë thënë largoji ata, pastaj ne ulemi me ti edhe ti na i shpjegon islamin. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka mëndu, thotë që ti i largoje me të vërtet këta sahabe të mëdhej radhiyallahu anhum, duke shpresusë se ata dhe pranuj, kam me të vërtet do ta pranojnë. Kanë ka mëndu se ata janë serioz në këtë punë, edhe momentalisht i pengon kjo krenari e xahilietit. Edhe ka dasë që tja u shpjegoje islamin se ndoshta hinë në islam Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala e ka qërtu për këtë mendim Ka thonë Allahu Do me thonë mos i largo ata të cilët i lutën zotit të tyre mëngjesë e mbramje Juridu në veçhehu Të cilët duan të arrinë kënatsin e Allahut <clears throat> Ma alejk min hisabihim min şey wama min hisabika aleihim min şey doftinuke pergjësi për llogarinë tyre as ata nuk kanë nuk nuk e kanë në dorë do të thon llogarinë të ndër fat ata rudo hum fat të kuna min al zalimin kështu që mosi përzi do të më thon mosi përzar besimtar të të bëhesh i padrejt do thot kjo ka qen prej talljes ose nën çmimit s'ka e kanë përdor atë jo vetëm për Pejgamberin sallallahu alejhi wasallam po edhe për sahabët, për besimtarët, do të them se e kanë ndjek atë. Kjo ta Allahu normalisht nuk ka qenë për herë par të parë te Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Të gjithë pejgamberët kur kanë ardhur te popujt e tyre, popujt mosbesimtar i kanë pritme këtë lloj sjellje, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala welaqad istuhi bi rusulim min qablik do të thonë edhe pejgamber të para teje edhe me ta do të thotë janë tall popujt e tjerë faqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastehzi'un edhe ju ju erdhni me të vërtet do të thotë atyre që janë tall ajo me të cilën janë tall do të thonë dënimi me të cilin ata janë tall ju erdhni me të vërtet përveç, domethënë kjo është mënyra më e fuqishme që i pengon normalisht njerëzit me zemra dobta, i pengon kur e shohin se si këta mendjemdhënë ose ajo elita tallen në këtë tërth. Kjo i tengon njerëzit që më, të largohen prej të vërtetës, sepse friksohen se edhe me ata do tallen nëse reksohen radhë. Edhe kjo ka qenë një prej metodave më të forta me të cilat me të cilat e kanë pëngu, dothët janë mundu ta pëngojnë da vetin e pëngamerit sallallahu në sëllim. Gjithashtu, pre metodave që ka e kanë përdore, është dhe zhurma, dothët, kur ka fol pëngamerit sallallahu në sëllim, ose kur ka ledzu kuran, ata kanë bë zhurm të madhe, edhe britë ma e kështu në radhë, që mos dëgjohen fjalë të ti. Gjithashtu, sigur në kohën tonë, që ka mundohen me mënyra të lojdojshme të apengojnë të apengojnë arritjen e të vërtetës dheri të njerëzit më, thënë, më stalejojnë që njerëzit të dëgjojnë të vërtetën sëpse kur njeri u e të dëgjojnë të vërtetën ajo ka ndikim pa tjetër edhe prej zhurëmës gjithashtu s'ka e bënë kohën tonës që i shtojnë se cili me mujtë me folë se cili me, me përhapat të batilin e vetë, që të bëhen shumë, sa që njerëzit mështë a kuptojnë, dhe më thënë, aja është njësoj si kur edhe zhur, dhe më thënë, si që bajnë mjetet, medjat, këto rjetet social, e kështu me radhë. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa kalle lëdhine këfaru, pra mos besimtartë kam thënë, la tes me uli hadhe lëkurani, wal gha ufihi leallëkum le le le ta glibun. Dhe thëtë, mos e të gjoni këtë kuranë, edhe bëni zhurmë kur të recitohet aj, që ju të nga dhjeni, dhe më thënë që mëstë arrijet të dëgjohet kurani, po të dëgjohet vetëm zhurme. E, është transmitu se kjo ka ndodhë e, gjithashtu edhe me Ebu Bekra Sëndikun radhi Allahu Anhu, i cili namazet i ka falë në oborin e shpiz vetë. Në thëtë edhe kur është falë në oborë, E bubekri radhjallahu anhu është falë me za ka ledzu kuran Ka ledzu gjatë Edhe ledzimi e bubekrit radhjallahu anhu Ka qenë me shumë për qendrim Edhe me shumë për ulje Edhe shumë shpesh Me shumë e, të qarë Edhe kështu që kur ka fillu Bubekri radhjallahu anhu Ate në borin e vetë mu falë Janë mledhë shumë njerëz E kam të gju ledzimin e kuranit Edhe shumë gra dhe fmi edh njerëz të ndryshëm janë mbledh rreth oborit të Bubekrit radhiyallahu anhu, edhe e kam dëgjuar dhe janë mahnit prej fjalëve që ai ka thënë, normalisht edhe fjalët e Allahut që ai ka cituar. Gjithashtu edhe janë janë mahnit prej të çames edhe prej hushu'i, do të thonë që e ka pas gjat citimit të atyre fjalë, fjalëve. Prandaj i kanë thonë kur kur eshit kanë e kanë pakhet edhe janë friksu se ata nëse dëgjojnë ka që shumë njerës kuranin edhe në këtë mënyrë dhe të ndikohen edhe e, i kanë, i kanë kërc, janë kërcnu dhe më thanë në bubekrit radellau anhu edhe i kanë thanë se kur të falë është falu brenda mështë falë në borë më thanë që mështë dëgjojnë njerëzit e, prej metodave tjera e, që i kanë e, Përdor, është të dhe jo se kanë kërku e, Mujizë për e pengamerit Kanë kërku mrekulli ka, Si që ka than Allahu subhanahu wa ta'ala Wa kalu ma li hadher rasuli Wa kalu Ma li hadher rasuli Ja kulu ta'ama ta Wa jam shifil aswak Dëmë than, kanë than Qëka është këy pengamer I cili hau shqim Dëmë than, dëmë than, dëmë than, dëmë than, dëmë than, dëmë than, dëmë than, dëmë than, dëmë than, dëmë than, dëmë than, dëmë than, dëmë than, d dhe hec në për treg, pra sigur njerëzit tjërë, leula unzile i lehi melekun, fejekune me ahu në dhira, dhe thëtë sigur të kishtë e zbrit dhe një me, la, me laike, dhe një enxull, që tjetë aj para lajmruës, ose i dërguar. Dhe thëtë se kanë ndashtë me thonë se kjo është njeri, jështë si mundet me qenë i dërgun prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, me ketë kanë fut dyshimë kam janë menduar të fusim dyshim se normalisht nëse vjen një pejgamber duhet me pas mrekulli, kurse ky është njeriu i thjesht sikur të gjithë ne përndarë nuk në katalim, do të thënë nuk është i dërguar asë me profetin Allahut subhanahu wa taala. ë kanë kërkuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta ndryshojë Kur'anin, cilë cilë tjetër Kur'anin. Se uh, sutat Allahu wa itha tutla alayhim ayatuna bayyinatin pra kur ju citohen atyre ayetete qarta tona ayetete tona qarta qala alladhina la yarjun liqaana aqat uh, tecilet nuk shpresojn ose nuk besojn domthon ne takimin me ne kan than tinabi quranin ghairi hadha aw badilhu nasil nje tjetër quran ose ndryshoi e ket Uh, Mërë për Allahu ka fanë, për nga merit sallallahu anin sëllëm, kullë, dhëmë thëmë thua jo i dërguar, majeku nuli en ubeddila humin tilka i nëfsi, dhe thëtë unë nuk kam të drejtë që të ndroj nga vetja ime. In atë tebiu illa ma juha i lejja, unë ndjekë vetëm atë që më shpalët mua. Inni e khafu in asajtu rabbi a dhebe jomin a dhimë, sa unë friksohem në Që nëse e kundrëstoi Zotin tim, do të, do të thon, friksohen prej dënimit të ditës madhështore. Ëh, edhe do thotë kjo ka qenur urdhri i Allahut subhanehu ve teala, do thotë që ti ti, ti tregoje kurajsëve se nuk është Kurani, nuk është prej vetes të ti, po ajo është vetëm diçka që e ndiej vetëm e ndjeqat që i spallat prej Allahut subhanahu wa taala dhe nuk ka të drejtë që të manipulojnë ta, do të thënë, të heqë ose të shtojë ose të ndryshojë diçka në Kur'an. Ëh, prej argumenteve gjithashtu prej Kur'anit që tregojnë se ata kanë kërkuar mrekulli prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mucize, janë ajetet ku thotë Allahun surën Isra dhe të allahu, vë qalu lënë nëmine lëke hëtta të fëgjura lëna minë lërdi jenë bua, dhe të i kanë thanë, në nuk të besojnë ty, deris ati të në nëzirësh një burim prej toke, dhe më thanë të hapësh një burim, e u të kuna lëke gjennëtum minë nëkhilim wa inabin, fë të fëgjira lënëhera nëhera khilalëha të fëgjira, ose të kesh një këpst me hurma dhe rusë, edhe në për ta të rjedhë dhe më thëmë ti të bëjsh të rjedhin lumen të në për ta au të skita sëmaë kama zëram të alejnë akisafën au të tje billahi wal melaiket i kabila ose të naj rëzosh qëllin si që pretendon ti ose të naj sillësh Allahun edhe melaiket dhvin au jakuna lëke bejtum min zukhërfin e u tërka fis sema du thët ose të kesh një shpi prej prej, prej du më thënë gurve të qmuar ose të hipsh në qjel pas të kanë dhënë nuk minali rukijike hatta të nëzila alejna kitaben në kërauhu edhe nëse hip në qjel në nuk do të besojmë në nëse nuk nasil prej qjelit një liber që mund të lezojmë pas të thëtë Allahu kull subhana rabbi që pra thuaj i, i madhuruar ose i lartcuar nga çdo mëtejsh zoti im. A ke qenë ila beshar ar-rasul? Unë nuk jam asgjë tjetër përveç se njerëj i dërguar për Allahut. Do të them kjo është ajo që i ka Allahu, e ka urdhëruar Allahu, eh, që mos, do të them mos ti përgjigjet atyre pyetjeve tëa provocimeve që ai ka dhast ata. eh sepse kur sepse Allahu subhanahu wa taala është gjithdijesëm dhe e ka ditë se ata nuk i kanë kërku këto mrekullisi argumente që ta mësojnë të vërtetën ose ta kuptojnë të vërtetën, po i kam thën vetëm për ë në realitet për t'u larguar nga e vërteta. Nuk do të thon nuk kanë dashur që të që të besojnë, po kanë dashur vetëm ta pengojnë të vërtetën me këto fjalë. Prandaj e, e transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma në Musnedin e Imam Ahmedit rahimahullah se banorët e Mekës kanë kërkuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta shndroië atë kodrën Safa ta shndroië në Ar, në flori. Domethënë ta bëjë Safan flori. Ev gjithashtu ti largoje kodrat e mekes, dhe më thanë malet shkajnë meke, ti heqë e malet që të bëhet ajo fush pjellore që, mund, që të mund thëmbjellin aty. Këto i kanë kërku prej për nga merit sallallahu ane sëllem, me pretendimin e tyre se nëse i banë këto do t'i besojnë. <coughs> edhe atëherë, Allahu subhanahu wa ta'ala, normalisht Allahu ashtë i gjithë fuqishëm edhe ka mundësi të baje flëri atë kodrën ose të rrafëshoj e meke në kështu meradë, sëpse ajo është i cili e ka kryu edhe në filim. Por Allahu subhanehu e taala i ka dhënë pengamerit sallallahu njën sellim me zgjedhë. Ka thënë nëse do duro, dëmë thënë edhe pësa ta thënë kështu, të i banu i, duru, i durim shumë, durim të alë edhe vazdo në thyrje, ose e, nëse do une i, bëj, i përgjigjëm dhe më thonë atyre që i kërkojnë ata, por nëse nuk besojnë mas argumenteve, atare do t'i shkatrojë si që i kam shkatru popujtë e më parshëm. Kurse për nga meri sallallahu anjehu e sellem, si që është që Allahu e ka dërgu më shirë për njerëzimin, nuk ka dasht që të vinë këto argumente, edhe ka, du të të ka kuptuaj popullin e vetë, se nuk e kanë ata për të besu, Përëndaj nuk ka dash që të shkatrohen si që janë shkatru po pëjtëmë përshëm edhe ka e, ka zgjeth që të duroje sallallahu aleyhi wasallem në ato e, mundime edhe përpjekje që i ka pas që të mëzvi shkatrimi prej Allahut sëbëhanahu wa ta'ala Përëndaj thot Allahu në kuran wa ma mena ana në an nur sila bil ajati illa në këdhe dhe bi hal awelun dhe thotën neve nuk na pengoj asgjë që ti sielim mrekulit dhe më thënë përvec se ato i kanë përgjënjështru popujt e më parshëm wa atejna themuden nëka dhe thëtë dhe më bësirë atëm dhe thëtë themud, popullit themudit wa solëm devën, që e kanë pa ata, ka qenë e, e dukshme thë dhalë vale mu biha, edhe ata banë pa drejtsi, dhe më thënë ata e kanë e kanë vra Devon kanë kërkuprë i eh prej Salihut alayhi salatu vesselam çe të nxjerrë prej gurit prej skambit të madh ta nxjerrën i Devon edhe Allahu subhanahu wa taala i jep përgjigj lutjes të pejgamberit të tij alayhi salatu vesselam edhe, edhe ka nxjerr prej gurit Devon edhe ka thënë mbarse do të thonë ka pasë në barkë e, gjithashtu vichë të cilin e ka lindë mas i ka dalë dhe thëtë se të gjithë e kanë pasë se është e vërtet, e sakt dhe më thënë deve e gjallë që ka lindë mirë për prapë se prapë në, e kanë kundrështu urdrinë Allahut edhe kanë vra deven edhe për këtë shkak e, dhe thëtë ju ka ardhë dënimi edhe janë shkatru dhe shkurtë mëstin. E pastaj gjithashtu mushrikët janë mundu që të bëjnë kompromis me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë si e si për ta pengu thirrjen e tij, siç ka thënë Allahu waddu waddu law tudhinu fayudhinun, do të thonë ata duan që ti të lëshoj peshë, edhe ata të lësojnë peshë. E i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ditë ti adhuroi të idhuj të tanë, një dit në do të adhurojmë zotin të tanë, ose si pas transmitimit kanë thënë, një muaj ti i adhurojmë të adhuruarit të tanë, një muaj në do të adhurojmë të adhuruarin të tanë, ose një vit ti, një vit ne, do të të kandasht që të bëhet kompromis, bëhet vlazrime sfeve edhe krejt bashk me i festu festat edhe me adhuru bashkarisht të adhuruarit. Mirë pa Allah, ja ka zbritë nga mirët sëllëllë Kullja e juhel kafirun, la a abudumat e abudun, dhe më thënë, thuej o ju mos besimtar, unë nuk e adhuroj atë që ju adhuroni. Atëherë, e kanë pasë edhe kjo metodë nuk si ldo bi, se për nga meri sallallahu alim sallam nuk lishon pej, edhe kanë sku gjithashtu prapt e butalibi edhe kam thënë se ndoshta pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me kët thirrje edhe me kët lëvizje që po e bën kërkon diçka prej dunjave, ndoshta kërkon pushtet ose kërkon pasuri, eh, apo se kërkon, do të them, që të jetë më i respektuar mesin tonë, kërkon pozitë ose e, ose kështu me radhë. Edhe i kanë sku, i kanë thënë Ebu Talib, do të them, për mesabutalibit kanë që të ndërmjetsoje Ka shku Otbe ibn Rabi'a dhe i ka thon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, "Nëse do ti pozit, ne do të bëjmë ti më respektuar, të respektuarin, do ta dëgjojmë fjalën tënde saktues të ti. Nëse do pasuri do të mbledhim prej krejt, kurrisitve do të mbledhim pasuri, edhe ti do të bëhesh më i pasur në mesin tonë. Nëse do gra do të sillim vajzat më të bukura, do të thonë do të të martohet me ty." nëse do pushtet do bret, të bën ti mbret të më ke vetëm lekët kë të festë kapafill po ather penga me sallallahu alaihi wasallam i ka thënë i ka thënë ambarove do thotë otbe ibn rabi' gjithashtu është mundu me me tot sumt mirëës drejtui ibn ahi oh a little bit of light them do të thënë deri atherë kanë folë me fjallë tashpra e gjenjeshtare, <coughs> magjistare, kështu me radhë, kurse në atrasti është drejtu me mënyrën ma më të but, edhe ja ka thënë këto, i ka thënë nëse do shërim, dëmë thënë që kanë thënë dështëa ki problem prej gjinëve kështu me radhë, dëtë i sielim ata mjekët ma të mire, dëtë i sielim rukje gjitë ma të fort e kështu me radhë. Atëherë, për nga meri sallallahu anem sallem i ka thënë ambarove, ka thënë po, atërë e ka thënë të gjëmë të një mua, edhe ka thënë bismillahirrahmanirrahim, hamim, e ka lezu surën fussilet, derit ajeti të remdhet, fein e aradhu, fe, fe kull, ndërtu kumë saikatën mithle saikatë i adimu e thëmud, dhe thëtë nëse ata e këthejnë shpinën, pra nuk e pranojnë, atërë thuë ju, unë ju para lajmërova, eh, prej dënimit, sikur dënimi adit dhe thëmudit ata era utbe ibn rabi'a as largu e, sikur do të thën ka hik edhe është mbrojt sikur me ard ato sikur rufea me rad do të thën sikur tu hik prej rufes edhe derisa ka skuqtë popullit të, populli, të shoktë vet edhe ju ka thën vallahi kjo nuk është nuk është as poezi as magjis as fal edhe ju kanë ju ka si më thënë ka porosit kur e shitët ose ju ka propozu kur e shitët veç e më mirë ta lënë rahat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nat në thirrjen e tij. Gjithashtu kur kanë skuq kur e shitët prapë për mesë Butalipit kanë skuq edhe i kanë Kjo ishte, në fakt, e funit, vetëm edhe këtë të përmendi, për para se të përmbjullim dërsin. Kanë shku edhe i kanë i kanë, kanë propozu për në meri që ka kërkon, si të merën vësh, në të më thënë me zveti, si të arrin një kompromis. Për nga meri që ka thënë, unë e kërkoj për e jusë vetëm një fjal, të thënë i. Ato kanë tha, Ebu Gjehli, pra përmendet se është ngrite dhe ka thonë, jo një fjalë, dhëtë fjalë, të më thonë, çka do t'i trego, vetëm të më thonë, mështë të kemi, mështë shaji zotat ton, mështë i banë të devijuar babalart e tonë në kështu me rabë. Edhe për nga meri sallallahu alim sallim ka thonë, thun i la ilaha illallah, me këtë fjalë, do t'i sundon i sundo arabët edhe do t'ju nënstrohen jo arabët. Ose në transmitim tjetër Dhe të isë ndonjë një Arab Dhe jo Arab dhe të jo apaguin gjizjen E kanë thonë Ata kanë thonë Atëhere Dhe thotë E kanë kuptu mirë Që ka dhe thotë fjalla la ilaha illallah Që nuk e kuptojnë shumica e muslimanve Sëpse ata kanë qenë njerës Dhe më thëmë gjuhës Si kur përmendëm Edhe kanë kuptu shumë mirë Se nëse thonë la ilaha illallah Dhe duhet të ilan krejt të adhuruarit përveç Allahu subhanahu e te Rënda i kanë thanë ja al I kanë thanë uh, Për nga meri sallallahu në në selma Ketë këta të adhuruarit do më i banë si... një të adhuruar Vë Allah i kjo e cuditshme Kanë thanë si ka mundë si Dëmë thanë ti lamë kretë të adhuruarit Dhe vetëm një të adhurojmë Ketë e ka përmendë Allahu sëbëhanahu wa ta'ala Ka thanë Vë aqibu anë gjahë hum mundhiru min hum Vë uh, qalë lë kafiru në hadha sahiru në këllab Dë thët ata u cuditën Si erë dhe një do më thanë për nga merë prej mesit të tyre edhe mos besimtar të thanë kjo është magjistar gjenjeshtar e gja alë alihëta ilahën wahida inë në hadha lëshej unë uqab kanë thanë të gjithë të adhuruarit do më i banë një të adhuruar, ban, të adhuruar. Wallahi, të thot, kjo është gja e cuditshme wanë tala kalmele u minhum animshu wasbiru alë alihëtikum inë në hadha lëshej unë jurad edhe thot aj grupi ose elita e tyre U, uh, u nisen edhe than hecni edhe mosu ndani duroni në të adhuruar i tuaj kjo është ajo që kërkohet du më thanë masi janë da për për nga merit sallam, dhe janë këthy për uh, të grupi vet kanë thanë uh, vazhdoni ju të adhuroni këta idhuj që i adhuroni leheni që ka folki uh, për nga mer sëllallahu aleyhi vësillem Do thot kjo e të regon se si Qëka do më thonë fjallë La ilaha illallah Se <coughs> A thama Pas i e kanë kuptu Pëllotësisht se qëka do më thonë La ilaha illallah Nuk e kanë pranu As të athonë Nuk e kanë pranu të athonë këtë fjallë Se e kanë ditë se nëse e thonë me Me gojë këtë fjallë atëherë duhet Mës të athrojnë as kanë tjetër përveç Allahut. Kurse, si së thamë sot, në mesin e muslimanve, atyre që e quen vetën se janë musliman, e, ka njerëz të cilët therin kur banë për tjetër kanë, banë të vafë rëthë vorit dikuit, ose din, në disa raste banë rukua dhe sejtë dhe për para vorit dikuit, duke thënë se kjo është evlija edhe për seri me për gjëra të ndryshme, edhe në këto vepra thonë la ilaha illallah ose në përgjithësi thonë la ilaha illallah, edhe i bën këto vepra që janë në kundërshtim të, të drejtë për drejtë me fjalën la ilaha illallah, kurse kurayshit e kanë kuptuar se la ilaha illa allah do të nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, pra vetëm Allahu është ai që guxon të adhurohet dhe askush përveç tij nuk adhurohet. Kjo është ajo për të cilën kathir për nga meri sallallahu aleyhi vësallem dhe vetëm kjo ka qenë tema për të cilën ka pas luft për nga meri sallallahu aleyhi vësallem dhe të gjithë për nga meret tjerë para ti, kanë pas luft me popuit e vetë. Nuk ka qenë, du më thënë, diçka tjetër përveç kësaj. Kërës e sot, shumica e muslimanve, pra thënë, me gjithë e dhe në ka hajrë të madhë mesin e muslimanve, ka shumë që e kanë kuptu edhe e kuptojnë edhe vazhdojnë të mbrojnë të uhhidin e pastër edhe sunetin e pengamirin sallallahu alim sellem. Në më thënë nuk themi si ata khabarijtë dhe gjematut të këfir se nuk ka metë met më musliman, se kretë shëqirit në botë janë shëqirit gjahiljetit e kështu me radhë. Ka shumë musliman, ka një numër dhe të muslimanve Shka e kuptojnë mirë dhe praktikojnë Fjallin la ilahe illallah Mirë po shumica Me keqardhje Me keqardhjen matë madhe Nuk e kuptojnë fjallin la ilahe illallah Dhe gjendje atyre faktike e, Argumenton këtë Se nuk e kuptojnë Sëpse ato thonjnë la ilahe illallah Edhe adhërojnë tjetër kanë përvec Allahut sëbhanehu ve ta'ala Mirë po Si do qoftë neve Allahut në kanë dalu Që të ishajmë të adhuruarit e tyre, si shka thënë Allahu, valatë e subulledhine jëdru në mindu nila, pra mos i shani ata të cilët i adhurojnë përveç Allahut, feje subullahe adhven bi ghajri ilmë, sepse ata atë herë shajnë Allahun me armitsi, padritësi dhe pa dituri. Ndë thëtë se, prandaj është kjo ndalesë se mos besimtarve nuk banë me ju sha të adhuruarit e tyre, se ata si përgjigje do të sigurojmë esfjën Allahun subhanuhu ve teala ve kjo ishte çem besimtar të dhe ishte çë as të thotë sqetësim për Allahun subhanuhu ve teala për të cilën jemi shkak jemi do shkak. Kto janë disa prej metodave që i kam përdor si më thon si metoda më pazore, më thot vetëm me fjalë ose me me nxitje, me ma shtrime, ma kompromise, me kompromise, e kështu me rath që kanë dastë mi ba. Kërsen, dersin alëshëm, me lejën Allahut dhëtë flasim për metodat dhënshme që ka kanë përdorë për ta pengu për ta pengu për nga merin sallallahu ane, sallam, edhe besimtartë me ta. Wallahu a'lamu wa sallallahu a'lamu sallallahu a'lamu ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana en ilhamdu lillahi rabbil alamin.